angazia siasa tangulizi za waziri mkuu staff Edward Ngoilewasa mzaliwa mwaka 1953 hadi alipojiangazia mwaka 2008 Ngoasa huyo na Tanzania Katikati ya mwaka 1995, mmoja wa vijana wa chama cha Mapinduzi hivi wakati huo, uliomba kadi wake Edward Ngwai Mwasa, ongea katika mchakato wa kumpata mgombea rais kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi. makamini alikuwa na uwezo mkubwa wa kusaidia taifa kupiga hatua za haraka kuelekea maendeleo endelevu. Wengine lotajwa na umoja huo ni Salim Ahmed Salim, Lawrence Gama na Jaji Mustafa makbumani kati ya majina kumina moja alioomba kutuperusha bendera ya chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa mwaka 1995. majina matatu pekee moshindanishwa jakaa mshuki kikwete David Msuya na Benjamin Yule Mkapa aliyepata ridhaa chama cha mapinduzi sawa na Tanzania na kuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yapo baadhi ya maandishi ya historia yanaonyesha kuwa Loasa kuteuliwa kutokana na kuonekana kumiliki fedha nyingi akawa na muda mfupi kwenye utumishi wa umma tukuelewa kwamba jina la leo adimu muhimu ndio. Hapo ndio ndio saa hii ni kabisa kwa ushadiki kabisa kadufu. Lakini kwa sababu ilikuwa limekataliwa Senate Committee ilikuwa kwa hoja. Sasa hoja hiyo ilitolewa. Kwa nini Senate Committee haikukubali? Hoja hiyo ilikubaliwa. Sasa, siyo siyo mwana huyu. Maana mazungumzo yafanyiki. Maana na kwa kweli mwana anashinda huko. Jana wanaendelea na zungumzo zima ndani ndani na kutumia namna hiyo tu sabu, sasa nilalaki mivunjio nikazivunja sana sana sana lakini mm -hmm. kwa sababu alikuwa alichukwa kwa fitna kwa yeye mtokowa nikaka nikatoshereza sasa sasa baada ya hapo ni lazima kukubali tuende mbele na hasa mbaini mtoto wa nne katika familia baba ngoyai ambaye alihudumu katika serikali ya kikoloni ya Kiingereza jambo lolempasudi ya kujiunga kimasomo katika shule ya Edward Muringa Sokoima huko Mundumu kataka mwaka 1968 hadi mwaka 1972 alipojiunga na shule ya sekondari Arusha mwaka 1978 alijiunga na mafunzo ya kijeshi na kupigana vita vya Kagera kumondoa Nduli igaminda daa niko akajenga hema katika mkoa wa Kagera kaskazini magharibi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwa nyazifa alizozishika ni pamoja na waziri msaidizi wa mazingira na mapambano maskini katika ya makamu wa raisi kutoka mwaka 1988 hadi mwaka 2000 akishika pia wadhifa wa waziri wa maji nyakati za rais wa tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa katika uchaguzi mkuu mwaka 2005 dr Jacaya Mshakikota alipoaridhana na CCM na akashinda kuwa rais siwa nne jamhuri ya muungano wa mungano, Tanzania katika siku zake za tangulizi kuliko kikote wa Edward Ngozi Aloassa kuhudumu kama waziri mkuu wadhifa wa huo kutoka mwaka 1925 hadi mwanzoni mwanzoni ya mwaka na nane akishika wadhifa huo alijinasibu kuwa na kiwembe cha kuwanyoa wabazirifu na wazembe wa mali za umma matumaini ya wa wananchi ni makubwa sana ni lazima kuadhibu hayo kwa kuchapa kali wakati ukia kwa hali ya mamlaka naomba tujipiane na mimi nawaahidi ushirikiano wangu lakini sitapua na msali mtume kwa mtu yeyote ambaye anachelewesha utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Moyo hapo sina na mtume Ni kazi kazi. Kwa sababu utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2005 2010 ilipokuwa mdegeneri mwake kama kiongozi mkuu rais Kikwete alitoa maelekezo hapa na pale kufikia malengo ya ulimwengu wakati huo ya maisha bora kwa kila mtanzania. maatu Maganda aliwahi kusema tofauti kati ya tunachokifanya na kila ambacho tunao uwezo kukifanya inaweza kutotoa matokeo mengi ya dunia Nimeeleza haya yote ili tujue mafanikio haya ili tuone hatua moja baada ya nyingine tunayepiga ili tuone kuwa tolao uwezo mkubwa kwa hiyo tusilegeze kamba tuongeze juhudi zaidi tusijidharau tusibeze mafanikio hayo lakini vile vile msitutieachukosana pale tunapoona kuwa wako wanaotuwekea vizuizi katika mbio za maendeleo yetu haya wanaotuchelewesha ni lazima watupishe hii ni serikali inayodhamiria kwa vitendo kutekeleza yale yote yenye lengo la kuwawezesha wananchi kubadili maisha yao yawe ya neema zaidi. Tukifanya kinaonekana hawa naobeza kwamba hatujafanya kitu. Wajiulize wao wamefanya nini kusaidia nchi yetu. Kwa jasho la watanzania na kwa uongozi bora wa serikali ya CCM China ya mheshimiwa jakaya Mcho Kikwete Tanzania inasonga mbele. inaona hivyo na dunia inakiri hivyo safari bado ni ndefu lakini kuendekeza mashaka na, kabe, na kabehi si njia ya kufika tunakotaka kwenda na kila mmoja wetu hata wenye vihaka na wapinzani wanawe sehemu muhimu katika kufikia Tanzania inakopasa kuwa Yaani penye maisha bora kwa kila mtanzania Majira sauti yake ilipokuwa na mamlaka kwa watendaji mbalimbali wa serikali alipigia kelele ujenzi wa sekondari za kata adhima alioyenesha dhahiri mwaka alipotaka kuwa ni urais kupitia chama cha mapinduzi Na zilizoelekea zilizoendelea za kule Indonesia Malaysia Singapore India wamewekeza katika elimu ni lazima kuwekeza katika elimu Namo mwezi wa 23 mwaka 2007 kashfa ya Richmond ilipuka. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo likiongozwa na Speaker Samuel Sita niluunda kamati teteule ya kuchunguza mchakato wa zabuni uzalishaji umeme wa dharura. kama mapema mwaka sita na kupitia ushiriki kampuni ya Richmond Development Company Houston, Texas Marekani kama tiokuputia mwenyekiti wake Daktari Harrison Makembe ifanyopombweo akina wa kina wa sakata hilo ambao jumla ya watu 75 waliojiwa maswali 270 na saba kuulizwa sawa na kupitiwa kwa nyaraka na kumbukumbu na 104 haivyo aliyekuwa waziri wa nishati na madini nyakati za utawala wa rais Benjamin Mkapa Daniel Liona aliitwa kutoa maelezo msingi ya uamuzi wake wa, wa kuipa kampuni ya Richmond haki maalum na ya kipekee ya miezi nane kuhusu mradi wa bomba la mafuta kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza mwaka 2004 vile kamati hiyo hii maelezo ya Rostam Aziz Mbema shahidi na mashahidi kadhaa walidai kuwa na uhusiano na kampuni ya Richmond na Dorance Holding. Sawa nafanya kazi wake kadhaa kusemekana kuwa ni watumishi wa kampuni ya Dorance Holding. Katika ripoti yake aliyosema mbele ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Harrison Mwakembe benisha kuwa ushiriki wa karibu wa Waziri Mkuu Edward Loasa katika kila hatua ya zabuni ya umeme wa dharura ilikuwa si lazima ushahidi wa kumuhusisha moja kwa moja kiongozi huyo kuibeba Richmond kama hiyo ili elimhoji aliyekuwa waziri wa nishati wakati huo dr msabaha ambaye alikataa kata kata kupokea maagizo yoyote ya kuipendelea itimu kutoka kwa waziri mkuu ila akaingatia sikio kama hiyo kuwa yeye angekoa kondoa kafara ama kwa maneno yake mwenyewe Mungasino anayoyataja kwa luga, kizaramo. Kwa kidharamu kumbujuwa maelezo ya Dkt. Msabaha kamati ya wa wamekembe ilisizakuwa mungasisi yeye ila mkuu wake wakazi kazi maneno yameshabihiana na mwenyekiti wa bodi balozi Kasaudan aliyoa Novemba 30 mwaka 2007 kuwa rejimen ilikuwa mradi wa bwana mkubwa na mshirika wake mkuu wa biashara wa mwasiasa ulipokuwa mrefu kwa Edward Ngowele wasa aliabaga manyonga Februari ya mwaka 2008 ila kabla aliyatoa milioni Haki Mheshimiwa Speaker Nilitafakari kwa makini sana jambo hili. Nikajiuliza, hii ni hasa kulikoni? Mpaka watu wazima wenye uwezo wao, watu maarufu wenye heshima zao, mpaka wafike mahali waache jambo la msingi kama hilo kulikoni? Bila dane, na naishi kisha grant plant. Mwaziri mkuu. Ndani tatizo ni waziri mkuu. Kumbe ionekane waziri mkuu anafanya haya? Wana kada wengi kumfanya haya tumuondolee heshima au tumuwajibishe. Mheshimiwa spika, nimetafakari sana kwa niaba ya chama changu, kwa niaba ya familia yangu, nimeamua kumwandikia rais barua ya kumuomba niuchingazi. Sasa sasaibu ana kazi kubwa ya kumtetea. Richmond sio yeye, sio yeye. Etrichmonde akipete uongo mtupu. Jana mwakiende kaieleza vizuri tatizo kwenye Richmond tulikubaliana kweli kwamba kwa sababu mabawa yetu yamekauka tukodishe mitambo nje ya kuzalisha umeme hili tumekubaliana wote na mimi nimehusika mimi sikuhusika kwenye kampuni gani ndiyo ilete hiyo yore mitambo kama Richmond ningeikuwa ni yangu ni waziri wa nishati alishakuja kwangu akiwalalamikia watu wa wizara ya fedha kwamba raisi nisaidie watu wa wizara ya fedha wanakataa kutoa malipo ya kwanza kwa iya kampuni ili iweze kuleta mitambo mi nikamwambia nimi na kuunga mkono watu wa wizara ya fedha na nimwambia msaba mtu kama waziri kampuni ni toneno la this is a phantom company neno la phantom company maana ni kampuni hewa nikamwambia hawa ukiwapa hizo pesa dola milioni kumi. Wataondoka na dola milioni kumi na mitambo utaiona. nikambia hapana. Waambie hivi kama wana uwezo walete mitambo. Wakishaleta tuta tutawalipa. Hawakuweza kuleta bwenge kapata matatizo. Sisi inge kampuni yangu singejiripa, ningejua kweli wasilipwe. Maneno hayana kichwa wala miguu. Katika mjadala maalum alioyafanya na mwandishi Tido Mhango, baada ya kujiuzulu Edward Ngowelewasa alionekana kutaka kusema ukweli zaidi baada ya kile kilichosemwa na kamati ya daktari Arson Mkembe. Waziri mkuu hasa ni kapala. Waziri mkuu haendi kwenye meeting blitz ya mambo ambayo umetoka kwenye mjadala. Hii ni kazi ya makatibu wa na na waziri wanaohitaji wanavyohitaji nikupenda na kulikuwa na waziri wengi usika watu wa wajomo kudhibiti budget zote zivyo usika nataka usi haraka Bas, si zaidi hapo tunataka tu lakini makosa na yule mbatala wa makosa sio mazuri lakini kwa maana yangu bado ndamba Msi, Nanasema, mtotilio, wakatu, kwa mablaa kwa mmoja nje kusimamia mambo ya msingi toka wakati na viongozi kama na lakini ukachukua jukumu la pamoja na la labda watendaje wengine na wale atunaji baada mtendaji walibaki katika uongozi hali ukiwa kiongozi unachukua wajibu kwa, kwa makosa yaliyofanya na hao wa na hao na lakini zaidi ya hayo kama wana wanaonekana hawana makosa wana sisi tikipfanya Ii Februari saba pale bunge ndipo mwaulizungumza kwa mwandako huyo kwa hamasa sana na labda ni moja ya ya, ya kauli ambazo watu walioangalia wakasikumbuka eh na ukazungumza kama nadhani pale hasa baada ile tume, kwa mashara zina lilikuwa ni waziri mkuu si kwa nini unasema vile bado naamini hivyo umesema hivyo waziri mkuu hasa ni mkapaba waziri hiyo iko kwenye research waziri Kazi hiyo iko hamjui hiyo kampuni inaeleka. Kazi hiyo anachukua mambo globally kusukuma mambo wengi. Lakini Kenya ikamatwa kile ya Bungia imekwenda mpaka Marekani. ilikuwa na pesa nyingi tu, simwei tumu kwa mpaka Marekani kuahoji kutafuta msaada kampuni. Hivi nakaa instill crop kutoka kwa wale msambazaji wa research team kamsa na kwanza walikuwa wanatuma kwa sababu kuna sana ndio maana makosa yanafanyika ni muulize basi kwa nini mfanye hivyo haukumuuliza na baadae kiboteteo akasema kwa sababu kuna mahali walitumia hawatulapouliza au hawa kuutekeleza ni tekeza kwa hiyo hakuna kidogo kunisaidia na bila kitu na mimi naamini wazetu wale kazi kaziri walifanya lakini ninge na agenda mpaka naamini kwa niko ni wangu kwa niko pesa nzuri kubwa yaendelee na mtu mzima na mimi leozi kwa sababu bado kuna fayo kwa makosa kosa ilefanya na watu timu yangu ni wajibu wa kiongozi yote unaojali masla ya watu lakini vile nafsi yangu pia kamba amkrim katika jamii lakini kwa nini wengine wafikirio waziri mkuu Leo kwa na Edward Lowassa na Martinzi kwa nini basi kama kama si cha kisingi waziri mkuu kwa nini hoja ya uongo wa rhythm ni ni chama la waziri mkuu na sera ya idara ya maoxika